Varmt välkommen. Här är Radio Maranata än en gång. Jag heter Bern Ovidén och jag ska påminna om ett centralt budskap i Bibeln. Det handlar om nåd. Bibeln presenterar också ett budskap om vad som är rätt vad som är rätt och fel. Men det är lite märkligt för när vi vi talar om nåden, ja, nåd, så kan vi se att det, är, det presenteras i Bibeln som oförtjänt nåd. Alltså det är någonting som vi får utan att egentligen ha rätt till det. Så min rubrik för det jag ska säga här, det är nåd går före rätt. Så nåden går före rätten. Och jag ska belysa det här först utifrån ett brev som Paulus skrev. Han skrev till Filemon. Och när han skrev det här brevet så det var väldigt speciellt, väldigt personligt. Själv så satt Paulus i fängelse. Och bland medfångarna, eller någon som i varje fall var där på besök, så fanns en eh, ung man som hette Onesimus. Onesimus, han var en förrymd slav. Han hörde till eh, Filemons hushåll och han hade rymt därifrån. Det var ju ett helt annat system på den här tiden. Man, hade slavar och det var något naturligt. Slavar kunde behandlas väl, slavar kunde behandlas illa. Men hur som helst, Onesimus han hade rymt ifrån sin herre Filemon. Och om rätten nu skulle gå före, ja, då skulle Onesimus sändas tillbaka till Filemon i bojor. Han skulle sändas tillbaka med skam som en, en förrymslav och han skulle få sitt straff. Men när man läser det här brevet till Filemon så ser man hur Halus yrkar för denne Onesimus. Och han påminner verkligen om det här att nåden bör gå före rätten. När vi läser i folkbibeln så jag ska citera en inledande kommentar som beskriver då denne Filemon. Han var välbärgad. Och antagligen hade han också slavar. Under alla omständigheter hade han i alla fall en slav. Nämligen Onesimus. Och det är han som är den egentliga orsaken till brevet. Han hade rymt från sin herre. Förmodligen hade han förskingrat något av hans egendom. Och han hade flytt till Rom, kan vi förstå. Där han... Kanske av Epafras som kom från samma stad hade blivit förd till den fångne Paulus. Här tycks han ha blivit omvänd och han hade gått in i apostens tjänst. Ja, Paulus han satte stort värde på honom och ville gärna behålla honom hos sig. Men finner det rätt att först skicka tillbaka honom till hans herre. Så alltså här skriver Folkbibeln i inledningen till det här brevet. Och det här brevet genomsyras av Guds förlåtande kärlek. Och jag läser vidare ur inledningen här till det här brevet i Folkbibeln. Än mer anmärkningsvärt blir detta när man tänker på den fullständigt rättslösa ställning som slavarna hade på den tiden. Här ska en stackars förrymd och trolös slav inte straffas godtyckligt av en brutal herre utan nåd ska gå före rätt. Och när Paulus skriver i brevet: Han erkänner förseelsen. Men han vädjar också om medlidande. Och han ber för Onesimus som en medlare. Och så erbjuder han Filemon också ersättning. Och han öppnar på det här sättet vägen för nåd. Och upphöjelse i ett nytt andligt släktförhållande. Ja det här är viktigt. Här ser vi. I verkligheten alla element och i Guds förlåtande behandling av en förlåt, ångerfull syndare. Och Luther, han uttryckte det så här: Var och en av oss är en kristen onesimus. Vad vill vi ha sagt med detta? Att var och en av oss. Ja, Bibeln lär oss att alla har vi syndat. Alla är vi avsaknade av härligheten från Gud. Alla är vi egentligen under fördömelsen på grund av synd, på grund av människans ondska, på grund av svek och så vidare och alla dessa konsekvenser som följer i människans spår, det som har skapat så mycket elände på jorden. Men det här brevet till Filemon det är Inger hopp för människor. För den mest hopplösa situation så vet vi att det finns förlåtelse, det finns upprättelse, det finns helande till ande, kropp och själ. Alltså en total helbredagörelse. Och det här kan du som lyssnar också få erfara i ditt liv. Du kan få ta emot denna försoning i ditt liv. Ett litet sidospår här. Paulus han skriver till församlingen i Korint. Vi ska läsa här i det femte kapitlet i andra Korintbrevet. Här finns ett stycke som har rubricerats då. Försoningens tjänst. I de här verserna så skriver Paulus dels det här. Om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Det här är utgångspunkten. Allt som, eller förlåt, den som är i Kristus. Den som har tagit emot Jesus i sitt liv. Har blivit född på nytt, har fått ett nytt liv helt enkelt. Med helt nya förutsättningar som saknades innan. Och det här nya livet: det, det bygger inte på, på om du är bra eller dålig. Om du har gjort massa dumma saker, eller om du har levt ett fläckfritt liv. Nej. Det, det handlar om att människan är skild från Gud och dömd till en evig död som Bibeln lär. Men prinskegut Jesus har öppnat en ny och en levande väg. Jesus har gjort det möjligt och det här det här gjorde han genom att ge sitt liv för dig och mig. Han kom. Han gav sitt liv. Han lät sig korsfästas. Han gick medvetet mot Jerusalem. Han visste vad som väntade. Han visste vilket lidande han skulle genomgå. och Han visste vilken kamp det var. Då han skulle offras som ett lamm som förs bort för att slaktas. Som Jesaja beskriver som målande. Och då står det också i Isaías hur Jesus, han bar våra sjukdomar. Han tog vår smärta på sig. Och det här handlar som sagt inte om misslyckade människor eller lyckade människor, utan det handlar om alla människor. Vi står inför Gud. Alla är vi lika inför Gud. Men som jag läste här. Vi läste i sjuttonde versen. Om någon är i Kristus. Här är utgångspunkten för ett nytt liv. Ja då är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se det nya har kommit. Allt kommer från Gud. Som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Här, här har vi. Ett viktigt sammanhang. Alltså Gud har försonat oss. Vad innebär det här? Det innebär att all skuld. Allt som vi bär på. Som skiljer oss från Gud. Och som ligger som en tung börda. Över vårt samvete. Över vårt liv. Det är försonat med Gud genom Jesus Kristus. Tänk dig den här världen som vi lever i. Jag tror inte under mina år här på jorden. Så har jag inte varit med om en så orolig tid som den vi lever idag. Det är krig, det är hot om krig, det som drar allt närmare. Det är konflikter, det är utmaningar, länder emellan. Där man på olika sätt visar sin styrka, sin kapacitet. Och det här drivs av maktbegär, av hat och så vidare. Och samtidigt ser vi hur ondskanden breder ut sig på det lokala planen. Genom kriminaliteten och annan brottslighet. och Allt det här, för att inte också nämna klimatet. Alla dessa orosmoment som vi omges av ligger som en börda över människor. Man vet inte hur man ska finna lösningar för en värdig framtid för jordens befolkning. Politikerna kör sina resor och försöker på olika sätt hitta lösningar, men man kommer inte långt för det finns ett grundproblem som är hatet, synden, som är förknippat med onskan. Människan behöver bli fri. Människan behöver få uppleva Befrielse i hjärtegrunden från synden. Och då, då läser vi igen här: Jag kommer inte så långt. Alltså, Gud. Allt kommer från Gud. Du talade om en nyskapelse som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och hör nästa sats här: Hör vad han har gett dig, vad vi har fått. Här, nu, nu, nu ska jag Tala om ett vapen som är mäktigare än eh, atomvapen. Än eh, alla dessa miljarder som satsas för att rusta upp länder. För att försvara, för att anfalla, för att skrämmas och så vidare. Här, nu ska, här står det om ett vapen som är långt mycket mäktigare. Mer effektivt. Vi läser. Jag läser 18 versen igen. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Hör de här orden. Försoningens tjänst. Nu kan vi återvända till Paulus brev till Filemon. Han skrev till Filemon och vädjade. Om försoning för Onesimus, för denna förrymde, förtappade fånge. Denna slav som hade förskingrat och svikit sin herre. Rätten säger att han ska dömas. Precis som rätten säger att alla människor lever under fördömelsen. På grund av synden. Men det finns en nåd som går före. Och vad är nåden? Jo, försoningen. Gud har i Kristus försonat oss. Och vi har fått en försoningens tjänst här i tiden. Att förkunna försoning. Att förmedla försoning. Att visa människor... Till Jesus för att få uppleva denna försoning, denna förvandling, denna befrielse från den värsta plåga människor kan uppleva synden. Gud har gett dig en försoning, en tjänst. Att förmedla, att be för människor, att besöka, att lätta bördor och påminna om Jesus. Utgivande kärlek. Hör de här orden som Paulus skriver till Filemon i, i vers 8 och framåt. Även om jag därför med stor frimodighet i Kristus kunde befalla dig vad du bör göra. Vädjar jag hellre för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man- och nu en Jesu jesufånge. Jag vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap. För Onesimus. Som förr inte var till någon nytta för dig. Men nu är till nytta både för dig och mig. Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. Hör vilka ord Paulus använder. Och vad bygger han detta på? Det byggs på evangelium. På försoningen. Paulus hade själv fått uppleva hur det är att bli försonad med Gud. Att få göra upp med sitt gamla och få leva ett nytt liv som en ny skapelse. Och nu är en av hans Eh, frukter redo att få ta samma steg, att få återvända till sin herre. Onesimus har fått möta evangelium, Onesimus har fått möta kristna bröder och systrar som på olika sätt har banat vägen för en total upprättelse. Det bygger på att de har blivit försonade med Gud och har fått, det här har vi allesammans fått, en försoningens tjänst. Och om vi fortsätter läsa, eh, vi läste ju här hur Paulus vädjar till Filemon och medlidande. Och han ber för Onesimus. Här är en, en, en tjänst också, en förbundstjänst. Det, det står så här. Dels det vi redan har läst här i vers 10. Jag vädjar till dig för mitt barn. Och så står det längre fram. Det vi ser hur Paulus inte bara eh, skickar det härifrån sig. Utan han går in som en fader, som en herde. Helhjärtat och så ställer han sig i gapet på ett sätt. Det står i vers 18. Har han gjort dig någon orätt? Eller är han skyldig dig något så för upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver med egen hand. Jag ska betala. Jag skulle också kunna säga, för upp det på din räkning eftersom du är skyldig mig, dig själv. Jag, broder, låt mig få nytta av dig i Herren. Låt mitt hjärta få ro i Kristus. Tillgivenhet, tillförsikt. Förtroende. Allt det här. Ryms i det här brevet. Det här utgivande brevet. Som vädjar. För en stackars. Värnlös människa. Som saknar alla juridiska rättigheter. Allt människovärde. Genom det liv han har levt. Och på grund av. Vad han också har gjort. Men du. Försoningen, det visar oss att nåd går före rätt. En sak till i sammanhanget med Filemon. Vi, vi läste tidigare här om att vara en ny skapelse i Kristus och hur det gör oss till försoningens ministrar, om vi kan säga så. Vi har en makt som är långt över all jordisk mänsklig makt. Vi har nämligen denna kraft som finns hos Gud. Kraft och fullmakt att förmedla denna försoning till människor, denna befrielse. Hur mörkt det än kan se ut och hur orätt det än kan verka. Så är det nåden som går före rätten. Men det kräver ju omvändelse. Det kräver ju att vi som människor får syn på vem Jesus är. Vi kan aldrig nå upp till Gud. Vi kan aldrig nå, nå upp till de himmelska boningarna. Eller till denna Guds gemenskap med vår egen kraft. Vår egen styrka. Nej det är helt omöjligt. Ingen människa klarar det. Men det står så fantastiskt i Bibeln. Gud sände sin son, Jesus. Och det står om hur han drar oss upp till sig. Här har vi försoningens kraft. Det här som, som, som gör att vi kan leva i en sann Guds gemenskap. Försoningens kraft. Ta till dig det. Och då blir det som det står här i, i Filemons brev här, eller brevet till Filemon från vers 15: Paulus skriver: Kanske blev han skilt från dig en tid för att du skulle få honom tillbaka för alltid. Inte längre som en slav, hör du. Utan som något mer, en älskad bror. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som bröder, förlåt, som bröder i Herren. Om du alltså anser mig vara din förtrogne vän, så ta emot honom som du skulle ta emot mig. Det här är mäktiga ord. Ta emot honom som du skulle ta emot mig. Kan vi säga det? Kan vi ställa oss i gapet på detta sätt? I vår iver att vinna människor. I vår iver att resa upp människor. Så att de ska få uppleva denna befrielse och detta sanna människovärde. Jesus han ställde sig där. Han tog all smärta på sig. Han tog all synd på sig, alla plågor, de bar han för att vi skulle få fred. Jesus han uppmanar också, ja, jag tror att det här gäller oss alla. När han i Matteus, de avslutande kapitlen, när han talar om tidens slut och hur vi ska stå inför honom, inför människosonen, då den dagen kommer. Så lyfter han fram ett sammanhanget. Det talas om nationerna och hur folk ska ställas framför honom på vänstra sidan och på högra sidan. Och så talar han om de här jordnära tingen. Som har med ödmjukhet och tjänande att göra. Jag var hungrig. Ni gav mig att äta. Jag var sjuk. Ni besökte mig. Jag var naken. Ni klädde mig. Jag satt i fängelse. Och ni kom till mig. Se, se vilka områden Jesus lyfte fram. Älska. Din nästa som dig själv. Först älskar vi Herren Gud. Det är det främsta budet. Men så har vi det här att älska sin nästa som sig själv. Tänk dig att det handlar om ditt eget kött och blod. När du möter människor. Skulle du som Mose kunna säga Stryk mitt namn ur livets bok. Om det kan bli till frälsning. För. ja Vilka bad han för. Han bad för sitt folk. St det, vi, vi behöver det här. Djupt gående. Som, som formar. Som präglar vårt liv. I tjänsten för Gud. Vilken tjänst. Jo, vi har ett försoningens ämbete. Här i tiden och vi har en kort tid kvar. En kort tid innan Jesus kommer tillbaka. Tidens tecken visar tydligt att Jesus snart är här. Och tidstecknen behöver jag inte lyfta fram här och nu. Vi har inte tid till det heller i det här programmet. Men de är så påtagliga allt vi möter av globalisering, allt vi möter av oro och så vidare Men du kommer ihåg, det är inte det som är det avgörande Det är inte det som har det sista orden Nej, det avgörande det är det här Att människor får frid med Gud Frid med Gud genom Jesus Kristus Ta emot den här hälsningen. Ta emot Jesus i ditt liv om du ännu inte har gjort det. Säg ditt ja till honom. Upplev befrielse. Upplev försoning. Upplev frid med Gud, din skapare. Det här är ett program från Radio Maranata. Och jag heter Berno Sista minuterna så vill jag säga några ord också om dels vår hemsida maranata.se Där kan du lyssna till många av våra program, poddar, möten och så vidare. Och där kan du också hitta länkar vidare till församlingens tidning som heter Minasropet. Den har också en egen sida midnadsropet.se Varmt välkommen att besöka de här sidorna och du kan också kontakta oss du hittar kontaktinformation på församlingens hemsida maranata.se med det säger jag tack för den här gången önskar er alla Guds rika välsignelse och på återhörande en gång jag levde utan tröst och ro i världen men så en dag jag hörde rösten av mig. Och kom till mig, du som är trött. Och tynga varbetsbadjur här, så vill jag skänka dig min glädje och min trötthet. Och då jag svarade min vän: Se här jag, är. och Jesus, kärligt majditys, så att din vill. Värda är så tung och svår fot fotavt hörnens sårat svar Och i min själ där finns blott Och synder kvar Och äckte Jesus ut sin hand För att mig hjälpa. Han blev min tillflykt Där mitt hjärta fann sin tröst Och då jag föll ut i hans band Jag frälsning fick vi ses nån, han tog med sin, han blev min kum, han blev min.